Кольчуга на тілі Крутояра згодом стала майже залізною і наразрятувала рятувала його від нападів зеківських падлюк. А сам Крутояр навчився у відповідь вирубувати супротивників одним коротким і влучним ударом. Спорт допомагав Крутоярові вижити у в'язниці. Розум і багатий життєвий досвід повільно, але невпинно піднімали його авторитет. Згодом відчув повагу зеків і навіть їхнє бажання бачити його своїм лідером. Якут їхав на зустріч з Крутояром. Судовий процес ставав непередбачуваним, що Якута зовсім не задовольняла. Потрібно було домовитися з Крутояром про взаємні поступки, інакше в разі навіть його засудження на смерть Якуту не доступитися до земель, які Крутояр оформив як заповідник. Зустріч йому організував генерал Заламай у СІЗО, Камеру, Якутові не пасувало приходити, до того ж він боявся тамтешнього відстежування і прослуховування. Тому поїхали вони з генералом у підземний бункер спецназу, куди повинні були привезти Крутояра. Якут сидів поруч із заламаєм у спеціально замовленому мерседесі. Від водія та охоронця салон був відділений звуконепроникним склом. Попереду і позаду «Мерседес» супроводжувала джипи з особистою охороною Якута. «Крутояр – міцний горішок», – сказав генерал, згадуючи, що той учинив із ним в музичному храмі. Його нам не розколоти. Три роки мужик протримався і вистояв. А тепер, коли триває суд та ще й під пильною вагою преси, його не вмовити і не залякати. А якщо ми йому замість смертного вироку гарантуватимемо життя?» І гроші великі. Крутояр від заповідної землі не відступиться. Він організував у своєму заповідникові туристичний бізнес, школу верхової їзди для молоді, музеї козацтва, січі замівники відновлює. «Для нашого коня каша», – злобливо вигукнув Якутовський. «Яму із цією землею не впоратися, та й під Каховським морем багато її опинилося». «Де тепер ріка скарбна? Де прогнує, Де павлю, Спробуй з'ясуй. Вільшовики вміли ховати кінці воду. Поговориш із ним, якуте, моя справа теляча. Ти платиш, а я організовую зустріч. Сам розумієш, як складно було все це влаштувати», – піднімав ціну за послугу генерал. «Тобі, якуте, і рішення приймати». По м'ясистому обличчю заламає одягненого в похідно-плямисту форму, ковзнула хитра посмішка а мені мій відсоток за послугу належить. Якщо справа вигорить, поправив його Якутовський, це твої клопоти, не погодився генерал. Я тобі Крутояра доставлю, розколю його, обіцяй, що завгодно, підкуповуй, мені мою частку віддай. Жадібним ти став, генерале. Є в кого вчитися, хихикнув Заламой. Броньований мерседес Якутовського в'їхав у заборонену зону. Крутояра вивезли із СІЗО, у загратованому воронку, якому його зазвичай транспортували на засідання суду. Однак конвой сьогодні послали посилений. За воронком їхав автобус із затемненими вікнами, якому були додаткові конвоїри зі сторожовими собаками. Воронок повернув не до суду, а за місто. Крутояр дивувався, що б це означало. Адже вирок ще не винесено, хоча справа наближалася до завершення – Можливо, рішення прийнято на закритому засіданні, щоб уникнути журналістських коментарів, але це можливо тільки за присудження йому смертної кари. Невже зважилися на таке, чи його вивозять в іншу область, щоб вирок оголосити там? Машина довго петляла лісовими вузькими путівцями, а потім в'їхала в обгороджену колючим дротом заборонену зону. Ще через кілометр Воронок опинився перед закинутою найімовірніше військовою шахтою. Може, у ній ще недавно базувалися під землею ракети, а може розміщувався секретний спецізолятор КДБ. Розсунулися двері шахти, і Воронок в'їхав усередину. Тут було світло, приміщення вентилювали, схоже, працювали пересувні дизель-генератори. У бетонній залі, куди його ввели, не було ні столів, ні стільців. гола й сіро навколо. При вході до зали Крутоярові заламали руки назад і натягли другу пару кайданок. Мабуть, організатори цієї зустрічі дуже дорого оцінювали життя якогось високого начальника. В наступної миті Крутоярові все стало зрозуміло. Посередині зали стояв Якутовський і чекав його наближення. Здрастуй, Крутояре, простягнув він правицю, хоча руки в'язня були сковані наручниками позаду. Крутояр лише іронічно посміхнувся, рука Якута зависла в повітрі. Я вирішив тобі допомогти, не зніяковівши від цього, продовжив Якут. Ми з тобою сильні, ділові люди, і я тебе поважаю, Крутояре, за тверду принципову позицію та високу гідність. Але бізнес... Не визнає таких якостей, як честь, порядність. У бізнесі зиск править бал, і я тобі пропоную дуже вигідну угоду. «З тобою, Якуте, у мене ніяких угод бути не може», – відповів Крутояр. «У нас надто різні життєві цінності. Для тебе метою життя є гроші. Для мене воля, якої ти мене позбавив». Якутовський, потираючи руки, пройшовся навколо Крутояра, ніби підкреслюючи свою перевагу над арештованим. А той стояв із заламаними за спиною руками, і навіть головою не повертав у слід Якутовському. Худий, блідий, три роки без сонячного світла, Крутояр усе-таки залишався сильним фізично, з незламаною волею. Характер цей не можна було зламати, і це добре розумів Якутовський. Але фізичне знищення Крутояра не додавало якутові шансів отримати для себе заповідні козацькі землі. Навпаки – Процес передачі їх ускладнився б і затягнувся б на довгі роки. А Якуту хоч і з нігтя виколупай та дай. Гроші треба кувати, поки гарячі. Разом із тим, Якут, ставши найбагатшою людиною в Україні, міг дозволити собі все. Так його називають олігархом. І він пишається цим. У нього грошей більше, ніж у державному бюджеті. Своїм розумом домігся – Каос в Україні саме для заповзятливих, розумних, хитрих людей. Важливо було першим захопити надра країни – ліс, газ, нафту. Запорозькі землі тільки не встиг. Якут самодоволено всміхнувся. Він любив і високо цінував себе. Щепак найкрасивіша жінка належить йому. І великі багатства його не пропадуть у майбутньому. Вони перейдуть у спадок його єдиному синові – Ярику. Тільки ось став на його дорозі Крутояр, все змішав у житті Якута. Багаті заповідні землі встиг узяти в аренду на 49 років і оформив їх як історичний заповідник запорозького козацтва. Не тільки українські, а й міжнародні туристи потягнулися в місця колишньої козацької слави. Випередив Крутояр його Якутовського, адже в тих землях багатства незвиченні. Крутояр їх і не збирався добувати, а він, якут, звичайно, дістав би. Потрібно тільки, щоб Крутояр підписав відповідні папери. «Дипломатів з тобою мені розводити таремно, Крутояре!» Якут підійшов до нього в притул. «Переходжу відразу до справи. Очі в якута були великі, він шастав ними по обличчю Крутояра, не упускаючи ні найменшого поруху його повік. Твердо окреслених губ, жовен на блідих щаках. Нарешті їхні очі зустрілися». «Правний був якут у психологічній боротьбі за свою перемогу. Пещене обличчя, роздвоєне підборіддя з ямкою посередині свідчили про твердий, непокорений характер людини, котря звикла перемагати. «Я тобі, Крутояре, дарую найголовніше в житті – свободу!» Вольове бліде обличчя Крутояра аж тепер пересмикнулося від хвилювання. «Так, свобода – єдине, чого в нього сьогодні нема, і до чого він надзвичайно прагнув. «І як же ти, якут, це зумієш організувати?» запитав глухо із хвилюванням Крутояр. «Викрадеш мене з в'язниці, як сьогодні, адже судовий процес навіть тобі вже не зупинити». «Не іронізуй, Крутояре, я знаю тобі не переливки, але якщо за справу бореться якут, тицнив він собі в груди великим пальцем, вона неодмінно вигорить, я необачних кроків не роблю». За великим рахунком можна визнати в суді, що з літака ти кидав моментів не бомби, а петради. А це вже не тероризм, а хуліганство. За три роки в СІЗО ти свій термін відмотав. Усікаєш, Крутаяр усік. Остаточно усвідомив, що головний замовник його арешту Якутовський, а заламай виконавець, якого найняв Якут. Що хочеш натомість? глухо запитав Крутояр. Якут задоволено вдарив у долоні. Протяжно, як б'ють у Летаври. У мене тільки дві умови. Перша. Ти підписуєш документи про повернення козацьких земель у державну власність. Тобто відмовляєшся від аренди заповідника як на суші, так і по дні Каховського моря. А яка в такому разі твоя вигода? «Я ці землі переоформлю на себе», – зізнався Якут. І довірливо додав. «Ти бачиш, наскільки я з тобою відвертий». А друга умова? Ти даси мені слово, крутояре, що ніколи не наблизишся до любови, Забудь її, викресли зі свого життя і пам'яті. Руки Крутояра були сковані двома парами кайданок, але голова залишилася вільна, а мистецтвом ближнього бою стукатися крутояр володів бездоганно. Наступної миті під короткого могутнього удару головою все в якута попливло перед очима. Ноги підкосилися, якут упав. Із усіх кутів до Крутояра кинулися конвоїри. Разом з охоронцями біг за ламай. На гладкому обличчі генерала нілійно розлилося солодке почуття помсти. Не тільки за поваленого якута, а й за себе, за урок отриманий від Крутояра в музичному храмі. «Ну що, Крутояре, догрався?» зупинився генерал за три кроки від нього, боячись ще одного влучного удару головою. «Тепер тобі все, каюк!» Він провів рукою біля горла, зображаючи петлю на шиї. Але Крутояр посміхався. Оточений підковою конвоїрів, які чекали від генерала команди ФАС, був здивований і задоволений своїм учинком. «Ти ще посміхаєшся?» – закричав Залимай. «Не знаєш, що тебе чекає?» «Знаю, генерале, знаю», – твердо відповів Крутояр. «Ти зараз накажеш конвоїрам, щоб і пальцем ніхто мене не торкнув, бо як постелиш, так і виспишся». Узаламая від несподіванки відвиснула квадратна нижня щелепа. У мстивих очах спалахнула запитання. «Це чому ж?» «Суд назавтра призначений», – знову посміхнувся Крутояр. «Як же ти мене доставиш туди побитого? Доведеться пояснювати, що сталося і судові, і журналістам. Думаю, тобі цього не хочеться?» Заробив насиль, до селеця. І з допомогою охоронців Якутовський уставав з підлоги. Око його запливло від удару і незабаром геть затяглося жовто набряком. Прикриваючись від різкого світла долонею, Якутовський наказав генералові «Не чіпати його! Перед судом він повинен постати у всій красі неушкодженим!» Якут теж умів іронізувати, він славтішно посміхнувся. «А напад на мене оформити юридично, за це йому додатковий термін припаяють!» Вони зустрілися поглядами». Принижений при охороні одноокий Якут і незломлений Крутояр, який зумив відомстити Кривдникові. Розгубленість, злість в оці одного, спокійна впевненість в очах іншого. «Я свій термін уже відмотав, Якуте», – теж із посмішкою сказав Крутояр. «Три роки в СІЗО мені зарахують. Тепер виходить, що я не дарма їх відсидів, а за справу». Майстерний був удар прошептав хтось із охоронців. «Ведіть його у воронок», наказав генерал конвоїра, «назад у СІЗО цілим і неушкодженим доставити». Вранці у суді Крутояр був свіжим і ретельно вигаленим. На блідому схудлому обличчі ясніли очі і виділялися різко окреслені губи та горбкуватий ніс. Широке чоло ледь припухло від учорашнього удару, але це не було помітно для суддів і людей у залі. Крутояр навіть у клітці, поміж товстими залізними гратами виглядав бадьоро і незалежно. "Ви добре провели ніч?" привітав його адвокат. "А в нас сьогодні вирішальне засідання". "На природі побував, Яне Карловичу, в лісі, а природа на мене благотворно впливає". "У здивовано запитав адвокат. "Ні, на яву", усміхнувся Крутояр. Стати, суд йде. Сьогодні давали показання свідки захисту, і в адвоката була провідна роль. Прошу суд заслухати свідка Северина Богуша, заявив Ян Карлович. Козака Богуша, котрий був управителем земівника Крутояра під Нікопилем, генерал Заламай спочатку теж заарештував як співучасника бомбометання, але незабаром Богуша відпустили. Крутояр узяв на себе цілком вину за скидання петард на за заламає, котрі намагалися захопити його земівник. А тепер Северин Богуш постав перед судом як свідок тих подій. Він за три роки посивів, постарів. Чесному і хороброму козакові дотепер важко було зрозуміти, за що Крутояра тримають у в'язниці. «Свідку Богуша!» – звернувся Ян Карлович – ви були управителем на Замівнокові під судно Крутояра? Так. Ви знали все, що і де є на Замівнокові? Усе знав і навіть набагато краще від самого Крутояра. І адвокат поставив головне запитання. А бомби чи снаряди на Замівнокові були? Ніколи їх там не було. Крім мисливських рушниць і іншої вогнепальної зброї ми не мали. Залою суду прокотився ГУЛ. Усі разом зітхнули, більшість із полегшенням, а представники звинувачення, з невдоволенням. То що міг скидати з літака Крутояр на озброєних людей, які атакували його замівник, швидко й гостро запитав Ян Карлович. Він кидав петарди, у нас на Займанщині їх багато було, широко розстав руки Северин Богуш. Коли на землі запорозького козацтва приїжджали гості, у тому числі за кордоні, ми салютували їм. Так було прийнято в Запорожців, і ніби на підтвердження сказано він додав, «Нині багато феєрверків продають у крамницях, я сам купував». Звинувачення розвалювалося, і суддя Ганобенко трутився в допит. «Свідку богуше, чому ви не давали цих показань раніше, коли справу розслідувала прокуратура?» «Я давав, пане суддя, такі показання, і підписував їх, ще відразу, коли мене у язниці тримали. Зала затихла». У важкому повітрі відчувалось, як наростає напруга, яка ось-ось може вибухнути. І Северин Богуш підірвав її. «Мене тоді змушувало підписати про бомби. Слідчий казав, що випустять, якщо підпишу. Але чого ж я буду зводити наклеп, якщо бомб на Займанщині не було? Тоді мене побили і випустили. У справі ваших показань нема», – прикрістю заявив суддя Ганобенко. «Були, були», – простодушно закивав головою Богуш. «Це ви прокурора, поцікавтеся, куди він їх подів». Суддя повернувся допишно, запитав Суворо. «Де показання свідка Богуша? Слід своїх судові не надало». Загнаний у кут прокурор спробував красномовцем і артистизмом урятувати честь мундира. «Я прошу високий суд урахувати», витягуючи в бік суддів пташину голову на тонкій довгій шиї, затанцював на пальцях коротких ніг пишний. Що свідка багуша допитували три роки тому. За цей час прокуратура порушила сотні тисяч справ. Прокурор розчепірив пальці віяв, зігнув руки у ліктях і, округлюючи взувані совині очі, підсибнув на кінчиках пальців. За цей період його показання загубилися, щезли. Зала вибухнула від сміху. То був сміх крізь сльози. Ян Карлович встав і, перечекавши шум, заявив Захист вважає, що показання свідка багуша слідство навмисно вилучило, бо вони суперечили сфабрикованій проти мого підзахисту на справі кінців воду, кінців не знайти. Ганьба, волю, волю Крутоярові, закричали у залі. Використовуючи ситуацію, Ян Карлович заявив Прошу суд викликати як свідка Любаву Якутовську. Ми її вже допитували, відразу відповів суддя. Запит відхилена. «Однак адвокат був наполеглим. Ваша чести, ми запрошували свідка Любаву Якутовську з іншого приводу – з'ясувати, чи її викрав Крутояр, чи вона добровільно опинилася на Зимівникові. І переконалися, що її ніхто не викрадав. Тепер необхідно допитати Якутовську з основного звинувачення Крутояра у тероризмі. Усе відбувалося на її очах, вона – головний свідок». Звинувачення протестує, зірваним півнячим голосом прокричав прокурор. Суддя Ганобко нервувався. Процес над Крутояром виривався з-під контролю, привертаючи до себе дедалі пильнішу увагу преси та громадськості і навіть народних депутатів. Суддя втрачав авторитет, міг утрати і посаду. Запит захисту прийнято, оголосив Ганобенко. Прошу забезпечити явку на наступне засідання свідка Любаву Якутовську. Аслан Багатоокий У степу дув сильний колючий вітер, мінливий. Він, як удача військова, налітав з усіх боків, і з півночі, зі сходу, з півдня. Два війська рухалися назустріч одне одному. З півдня – полки запорозьких козаків. Їх вів Кошовий отаман Іван Сірко. З півночі від Чигрина чамбули турецьких яничарів, їх очолював молодий полководець Аслан Багатоокий. Великий візир звелів йому розбити запорожців, бо вони перекрили всі шляхи постачання турецької і ханської армій. Два роки набігів на гетьманську столицю спустошили чиринські землі, і нині величезне бусурманське військо потребувало колосальних постачань продовольства, хуражу для коней і худоби. Цірко із запорозькими козаками перекривав рух ворожих караванів і знекровлював армію султана. Кара Мустафа розумів, поки його тилами гуляє у рух шайтан, із запорозцями постачання армії не налагодиться. А там уже почався голод. Турки й ординці змушені були їсти мертвих коней. Кинулася дизентерія. Бували у бувальцях запорозький отаман і його молодий учень, козачок Олег Сапорох, а нині яничар Ага Аслан Багатоокий постали один проти одного полками своїх військ. П'ятнадцять тисяч козаків у отамана Сирка і сім яничарських полків під рукою Аслана Аги. Запорожці були готові битися на смерть, і яничари, для яких війна найголовніше в житті, у битвах набули великого хисту, теж уміли битись, як голодні звіри. Дике поле, степ, яри і кручі, Величні землі, що широко, розлого і привільно розкинулися на правобережжі Дніпра, від Чегрина, Гумані, Канева до причорноморських ординських земель. Білгородські, Кримські, Ногайські орди мали на цих землях свій промисел, здобували ясир. Вечорами дике поле по сінньому туго закутувалося туманами, а вранці сонце пробивалося крізь молочну завісу і, піднімаючись, злизувало туман. І тоді очам відкривалася грізна строката картина двох конфронтуючих військових таборів. На пологій кручі були розкинуті кошем намети Запорозького табору. Їх по колу захищали скріплені між собою два ряди обозні вози. Чубаки, незважаючи на осінь, голі до пояса, москулисті козаки снували по табору. Запорожці готувалися до бою. Гострили шаблі, списи, перевіряли рушниці, було чути дзенькіт металу і ржання коней. На протилежній горі бойовим чотирикутником розташувалося яничарське військо. Усередині його виблизкували на сонці піки, відсвічували вогнем ятагани. У ближньому бою страшна зброя, на смерть розпорює живіт і горло супротивника. Між двома кручами жовтіла травою рівна долина. Ідеальне поле бою для піхоти і кінноти. Битва мала бути кровопролитною, це добре розуміли і запорожці, і яничари. Увечері, напередодні її, отаман Сірко зібрав у своєму наметі нараду старшин, сотників і полковників, вислухав їхні судження і задуми, потім кинув коротко. «Як битися будемо?» «На смерть, але перемагати», коротко відповів сотник веретень. Сірко скуйовдив Чуприну на виголеній підгорщик голові Запитав задумливо, де найбільше місце у війську Аслана Багатоокова. Дозволь, батько та мене, піднявся молодий козацький полковник Семен Палій, сказав твердо, рішуче, Аслан Багатоокий привів яничарські чамбули, піхоту та кінноту, але яничари не козак і не татарин, у сідлі слабкий воїн, у цьому наша перевага, так ми й здаваємо Аслана Багатоокова. Правильно помічено, задоволено мовив Сірко. Тільки мусимо пам'ятати, що Аслан багатоокий, колишній запорожець, і в сідлі тримається, мов птах на крилі. «Обрубаємо йому крила», – вигукнув сотник веретень. «Дозволь, батько, отамане, мені його на викликати». «Аслан мені живим потрібний», – підняв голос Сірко. «На мотузці його на сізь запорозьку приведемо. Нехай відповідає перед товариством». За зрадництво вітчизни і віри, притихли запорозькі отамани, з-під поглядаючи на Івана Сірка. Кожний знав, що грізний яничар Ага – це Олекса Порох, який був козачком запорозьким і перейняв військову науку у Кошового отамана. У рівень стояли полки запорозькі та яничарські, у рівень був військовий талант їхніх проводерів. Але головне вбачали ті навіть не в цьому. Головне, що Олег Сапорох, як син для Івана Сірка. З Богом, брати Атамани, надихнув їх Сірко, закриваючи раду. «За неньку нашу Україну, живота не пошкодуємо!» «Слава! Слава Україні!» – заприсягалися козацькі Атамани. І Сірко додав уже не як наказ, скоріше як прохання. «Аслан багатоокий мій, я повинен із ним сам у бою зустрітися». Уранці туман опустився в долину густок, як сніг. коней під вершниками не було видно, і, здається, воїни не скакали по землі, а пливли в густій білій хмарі, а піших зовсім не видно, тільки голови, як підсічені шаблею, понад хмарою, котилися. «Біла долина», — помітив хтось із оточення Кошового отамана. «Учора була чорна, сьогодні біла». Такі слова, начебто, вістрям кинжала дістали до серця Івана Сірка. «Чорна долина! Невже тут усе повториться?» Однак не підлітки Туми були тепер перед Кошовим отаманом, а грізні воїни-яничари, на чолі яких Олег Сапорох, і він, отаман війська Запорозького, повинен його покарати на горло. Такий суворий закон запорожців. А це значить взяти на себе ще один гріх, Адже Олекса – єдиний син Ярини, яку він на заході років своїх полюбив ніжно і віддано, І Сірко дуже добре знав, що значить для неї єдиний син. Його ж синів турки і татари порубали. Невже у нього доля така – карати зрадників? Ох, важка доля вашового атамана. Обидва війська спустилися в долину. На кручах залишилися тільки гармати і бойові резерви. Аслан Багатоокий вибудував піші яничарські чамбули класичним чотирикутником. Запорожці називали таку військову побудову «свиняча рила», і це рила становило велику небезпеку для супротивника. Насуваючись на ворога одним із своїх гострих кутів, військо немов вепр сламувало оборону і розширюючи прорив силою важкого чотирикутника трощило його бойові позиції. Протистояти такому натиску було дуже важко. Аслан Багатоокий саме так вирішив атакувати запорожців. Піхота яничарів на піхоту козаків. Кіннота із того, з іншого боків, була в резерві. Зійшло сонце, але туман ще більше загустів, ще нижче припав до землі. Котилися понад туманом голови османців у гостроверхих червонобурих яничарках і стирчали між червоними головами Нахилені вперед піки. Це була страшна картина. Запорожцям здавалося, що проти них рухається не військо, а наступають голови яничарів, нанизані на вістря списів. Закричав Аслан Багатоокий. Уперед, яничари. Сурмачі трубили атаку. Вибивали ритм турецькі бубни, яничари тяжкою ходою, де далі ближче підступали до лінії оборони супротивника. Із Запорозького боку вдарили гармати, однак їх у сірка було мало, і особливої втрати яничарам вони не завдали. Свиняча рила продовжувала вперто зближатися з позиціями козаків. Вирахувавши місце удару по запорожцях, отаман сірко звелів виставити тут скріплені у два ряди ланцюгами вози. За возами, як за брусфером, з піками в руках чекали піхотинці. Перший ряд стояв на колінах, Піки були вперті в землю і вістрям під кутом у небо. Плечі одягнених козаків цього ряду служили опорою їх побратимам для прицільного стріляння з рушниць. Козаки з рушницями вишакувалися в два ряди за спинами. Вони були голими до пояса, піки в руках і шаблі на поясах. Воїни своєрідними ступенями розташувалися на схилі гори, утворивши невисокий оборонний каскад. Алла. Алла. пролунав бойовий клич яничарів і цієї ж вдарили в казани запорозькі довбиші. Вогонь. Дружний прицільний залп поклав багатьох яничарів, але наступні, переступаючи через убитих і поранених, прискорюючи крок ішли вперед. Зупинити їх не могло, здавалося, ніщо. Це були воїни, які звикли без страху дивитися в очі смерті. Вогонь. Рушничні залпи злилися з барабанними ударами Довбишів, але яничари були вже близько. Клич Алла, Алла, гримів біля захисних возів. І ось перші ряди яничарів і запорожців зійшлися піки на піки. О, це жахливе видовище! Проколиті наскрізь нападники, захисники зі стогоном, з викоченими від болю очима, падали на землю один за одним. Ще ревок із піками на переваги яничари почали вириватися на вози запорожців. Однак тут проти них знову наїжачилися козацькі піки, задзвеніли шаб.